Епізод четвертий Сміх перед бурею. Мені треба поспішити, аби застати того Тютюнника. миттєво заявила дівчина. Її тоненький голос став гучним, настирливо вимагаючи, аби його почули. Господи, уже по шостій. Але ж він завжди щодня відкладає для мене пачку моєї особливої марки. І якщо мене не буде. О. Привіт, Мартіне!» Вона вийшла на дорогу, жестом запрошуючи Ремпола іти за нею. Гомін голосів застиг. Посеред дороги стояв молодий чоловік тендітної статури. Він обернувся до неї усе ще напівпіднятою рукою. У нього було розпещене, самозакохане обличчя людини, яка зазвичай домагається свого з жінками, темне волосся, і презирливий рот, і він був трохи на підпитку. Зараз він злегка похитнувся. Позаду нього Ремпл бачив криву доріжку на білій пелюці, що позначала його шлях. «Привіт, Дот!» – сказав він різко. «Ти, звісно, вмієш підкрадатися до хлопця. У чому справа?» Він говорив, старанно намагаючись імітувати американський акцент. Поклавши руку на плече свого супутника, він набрав поважного вигляду. Останній, вочевидь, був родичем, його риси обличчя були грубими, там, де в іншому – тонкими. Одяг на ньому сидів куцо, і капелюх не мав такої ж недбалої кривизни, як у Мартіна Старберта. Але була незаперечна схожість. Він виглядав зніяковілим і руки його здавалися надто великими. — Були... були на чаї, Дороті? — невпевнено запитав він. — Вибач, що запізнилися, ми... нас затримали. — Звісно, — байдуже сказала дівчина. — Дозвольте представити, містер Ремпл, містер Мартін Старберт, містер Герберт Старберт, містер Ремпл... «Твій земляк, Мартіне?» «Ти американець?» жваво запитав Мартін. «Це добре. А звідки ти?» «З Нью-Йорка?» «Це добре». «Я щойно звідти. Я у видавничому бізнесі. Де зупинився?» «У Фела?» Ха, старий дивак!» «Слухай, ходімо до нас. Я налью тобі по чарці». «Ми йдемо на чай, Мартіне», сказав Герберт із якимось непохитним терпінням. А добісо той чай. Слухай, ходімо до нас. Тобі краще не йти на чай Мартіне, — сказала його сестра. І будь ласка, не пий більше. Мені було байдуже, але ти знаєш чому. Мартин подивився на неї. Я йду на чай, сказав він, витягнувши шию. І більше того, я вип'ю ще по одній. Ходімо, Берте. Він забув про Ремпола, за що американець був йому вдячний. Він поправив капелюха. Він обтрусив руки й плечі, хоча на ньому не було пилу, і випростався, прочистивши горло. Коли непохитний Герберт повів його далі, Дорті прошепотіла: Не дозволяй йому йти туди і прослідкуй, щоб до вечері з ним усе було гаразд. Ти чуєш?» Мартін теж це почув. Він обернувся, схилив голову на бік і склав руки на грудях. «Ти думаєш, я п'яний, а?» запитав він, вивчаючи її поглядом. «Будь ласка, Мартіне, що ж я покажу тобі, п'яний я чи ні? Ходімо, Берте!» Ремпл Пришвидшив крок, ідучи поруч із дівчиною, коли вони рушили в інший бік. Коли вони повернули за вигін дороги, він чув, як сперечаються кузени. Герберт тихим голосом, а Мартін гучно, насунувши капелюха на самі брови. Якийсь час вони йшли мовчки, та миттєва зустріч дисонувала з ароматом живоплотів. Але це розвіялося з вітром, який гуляв травою по луках, що розкинулося навколо. На заході небо було водянисто-жовтим, сяючим, неначе скло. Ялиці чорніли на його тлі, і навіть низька болотна вода відбивала золоті вогні. Це були низовини, які переходили у височини, а здалеку отари біломордих овець були схожі на іграшки з дитячого Ноєвого ковчега. Ви не повинні думати, сказала дівчина, дивлячись прямо перед собою і говорячи дуже тихо. Ви не повинні думати, що він завжди такий. Це не так. Але просто зараз у нього стільки всього на думці. І він намагається приховати це за випувкою і це виливається в браваду. Я знав, що у нього багато всього на думці. Його не можна звинувачувати. Це доктор Фелл розповів вам. Трохи. Він сказав, що це таємниця. Вона стиснула руки. О, ні, у цьому й найгірше. Це не таємниця. Усі знають і усі відвертаються. Ти залишаєшся із цим наодинці, розумієте? Вони не можуть говорити про це публічно, так не заведено. Вони не можуть говорити про це зі мною, і я теж не можу про це згадувати. Пауза. Потім вона повернулася до нього майже люто. Ви кажете, що розумієте, і це дуже мило з вашого боку, але ви не розумієте зростати з цим. Я пам'ятаю, коли ми з Мартіном були маленькими дітьми, мати підносила кожного з нас до вікна, щоб ми могли бачити в'язницю. Вона тепер мертва, знаєте? І батько теж. Він м'яко промовив: "Вам не здається, що ви занадто перебільшуєте значення цієї легенди?" Я ж казала: "Ви не розумієте". Її голос був сухим і монотонним і він відчув укол болю. Він усвідомлював, що відчайдушно шукає слова, відчуваючи свою недоречність щоразу, коли знаходив якесь, проте намагався на помацький знайти з нею спільну мову, наче шукав би лампу в кімнаті із привидами. «Я не сильний у практичних речах», – розгублено сказав він. «Коли я відриваюся від книжок чи футболу, і стикаюся зі світом, я просто гублюся. Але я думаю, що хоч би що ви мені розповіли, я б це зрозумів, якби це стосувалося вас. Низовинами прокотився дзвін. Повільний, сумний, давній дзвін, що гойдався в повітрі і був його частиною. Далеко попереду церковний шпиль серед дубів ловив останнє світло. Птахи із свиріньканням злітали з його дзвінниці, коли ноти дзвону стикалися із залізною втомою і каркала ворона. Вони зупинилися біля кам'яного мосту над широким струмком. Дороті Старберт обернулася і подивилася на нього. — Якщо ви можете так сказати, — мовила вона, — то це усе, що я могла б просити. Її губи повільно ворухнулися. В ледь помітній посмішці і вітерець розгладжував її темне волосся. «Я ненавиджу практичність», продовжила вона з раптовою пристрастю. «Мені довелося бути практичною відтоді, як помер батько. Герберт, добрий старий надійний кінь, уяви у нього не більше, ніж он у того стогу сіна. І є місіс полковник Гренбі і Летиція Марклі, і місіс Пейн, яка користується дошкою для спіритичних сеансів, і місіс Портерсон, яка майже добирається до читання нових книжок, є Вілфред Денім, який приходить залицятися до мене щочетверга рівно о дев'ятій вечора, вичерпує нові теми для розмов о дев'ятій п'ять і продовжує говорити про п'єсу, яку бачив у Лондоні три роки тому, або ж ілюструє тенісні удари, аж доки не подумаєш, що в нього, їй Богу, танець святого Вітта. А так, і містер Сондерс, святий Георгій за стару добру Англію, якщо Гароу цього року переможе Ітон, країна опиниться в руках соціалістів. Ух! Вона закінчила, задихавшись. Знову завзята, хитаючи головою, аж доки їй не довелося поправити своє пишне волосся. Потім вона посміхнулася, дещо сором'язливо. Не уявляю, що ви про мене подумаєте після таких розмов. Я думаю, ви абсолютно праві, з ентузіазмом відповів Ремпл. Особливо йому сподобалася та шпилька на адресу містера Сондерса. Геть дошки для спіритичних сеансів. а балю теніс і геть теніс, сподіваюся, Гароу рознесе Ітон в пух і прах. Хм, що я хочу сказати? Так це те, що ви абсолютно праві, і хай живе соціалізм. А я нічого не казала про соціалізм. Що ж, тоді скажіть щось про нього. Великодушно запропонував він. Ну бо, скажіть щось. Ура норману Томасу, Боже благослови. Але чому, дурненький? Чому? Бо містеру Сондерсу це б не сподобалося, пояснив Ремпол. Ця теза видалася йому гарною, хоча й розпливчастою, але йому спала на думку інша ідея. І він і дозріло запитав: Хто цей тип Вілфред, що приходить до вас щотверга ввечері? Вілфред. У будь-якому разі паршиве ім'я звучить так, наче у його власника волосся, укладене хвилями. Вона зісковзнула з парапету мосту і здавалося, ніби сили її маленького тіла якось звільнили її. Сміх справжній і відчайдушний, яким він чув його минулої ночі, теж вирвався зі своєї в'язниці. «Слухайте!» Ми ніколи не купимо ті сигарети, якщо не поспішимо. Мені до душі, що ви кажете. Хочете побігти? Але не надто швидко. Там чверть милі. Ремпл вигукнув агов, і вони швидко промчали повз стоги сіна з вітром в обличчя. І Дороті Старберт усе ще сміялася. Сподіваюся, я зустріну місіс полковник Гренбі, захекано сказала вона. Здавалася, ця ідея... Видавалося їй гріховною, і вона обернулася через плече розпашилим обличчям, а в очах танцювали бісики. Це чудово, чудово, ух, добре, що на мені туфлі на низьких підборах. Хочете пришвидшитися? Мерзотник. Мені і так уже жарко. Слухайте, ви займалися легкою атлетикою? Ха, трохи. Трохи. У його мозку. Промайнули білі літери на чорних дошках у тьмяній кімнаті біля кампусу, де в скляних вітринах стояли срібні кубки та лежали забальзамовані футбольні м'ячі з намальованими на них датами. Потім, коли дорога летіла повз, він пригадав іншу сцену, сповнену такого ж піднесення, яке він відчував зараз – листопад. Рев натопу, який б'ється, наче прибій, хрипке дикання і кватербек, що виголошує сигнали, наче поганий актор. Тупий головний біль, маленькі дротики в ногах, натягнуті і холодні пальці, що нічого не відчувають. Потім хрип і злам лінії, і глухі удари, раптом холодний потік повітря в обличчя, відчуття польоту, над білими лініями на ногах, наче в маріонетки, і брудний об'єкт, який він вихопив з повітря, просто під стійками воріт. Він знов почув той приголомшливий рев і відчув, як його шлунок стискається і розтискається, коли рев підняв тьмяне повітря, наче кришку з чайника. Це було лише минулої осені, а здавалося, ніби тисячі років тому. І ось він тут... У дивній пригоді в сутінках з дівчиною, сама присутність якою була схожа на поколювання тих загублених ривочих тисячі років. Трохи, раптом повторив він, глибоко вдихнувши. Вони вбігли на околицю села, де дерева з товстими затіняли білі вітрини крамниць, а цегла на тротуарах утворювала криві візерунки наче вправи з каліграфії в дитячому зошиті. Яка жінка зупинилася, щоб подивитися на них. Чоловік на велосипеді так витрішився, що в'їхав у канаву і вилаявся. Спершись на дерево, розпашила і Ізахекана, Дороті засміялася. «З мене досить вашої дурної гри», – сказала вона, і її очі яскраво блищали. «Але, Господи!» Мені ж стало краще. Від шаленого збудження, що охопило їх, невідомо чому вони перейшли для глибокого задоволення і стали побачно пристойними. Вони купили сигарети, і тютюнник пояснив, що він затримався після закриття. А Ремпол здійснив своє давнє бажання – купити люльку з довгим мунштуком. Його... Заінтригувала аптека. З її великими скляними чанами червоного та зеленого кольору та вражаючим набором ліків вона була схожа на щось із середньовічної казки. Там був заїжджий двір під назвою брат Тук і пап під назвою Коза і Гроно Винограду. Від останнього Ремпала відвернула лише незрозуміла відмова дівчини супроводжувати його до бару. Загалом же, він був дуже вражений. «У сигарній крамниці можна і поголитися, і підстригтися», – продовжував він роздумувати. Зрештою, це не так уже й відрізняється від Америки. Він почувався так добре, що навіть випробування здавалися нічим. Вони наштовхнулися на місіс Теодозію Пейн, дружину юриста, яка похмуро крокувала по хай стріт із дошкою для спіритичних сіансів під пахвою. У місіс Пейн був грізний капелюх, вона рухала щелепами, наче лялька-черевомовниця, але говорила як сержант-майор. Тим не менш, Ремпол слухав із чемністю лорда Честерфілда, поки вона пояснювала примхи Луція її контролю, вочевидь, непостійного і розпусного члена духовного світу який ковзав по всій дошці і писав слова сильним акцентом кокні. Дороті побачила, що обличчя її супутника виглядає небезпечно багровим від стримуваного сміху, і відвела його від місіс Пейн, перш ніж вони обоє вибухнули реготом. Було майже вісім годин, коли вони вирушили назад. Цих двох тішило Усе від вуличних ліхтарів, що нагадували скляні труни, і горіли дуже чахоточним газом. До крихітної крамнички з дзвіночком над дверима, де можна було купити вкритих позолотою пряникових звірят та аркуші з давно забутими комічними піснями. Ремпол завжди мав пристрасть до купівлі непотрібного мотлуху, керуючись двома вагомими принципами що він йому не потрібен і що в нього є гроші, які можна витратити. Тож, знайшовши споріднену душу, яка не вважала це дитячими пустощами, він дав собі волю. Вони поверталися, крісяючи сутінки, тримаючи між собою аркуші з піснями, не наче молотовник, і старанно співали плач під назвою «Де ж ти був, Аррі, на минулі свята?» І Дороті було суворо наказано стримувати веселощі в патетичних місцях. «Це було неймовірно, – сказала дівчина, – коли вони майже дійшли до провулка, що вів до доктора Фелла. Мені ніколи не спадало на думку, що обчатерями є щось цікаве. Шкода йти додому. Мені теж, – розгублено сказав він просто сьогодні вдень усе здавалося таким вони на мить задумалися дивлячись один на одного у нас є час на ще одну запропонував він значить це було найважливіше у світі хочете спробувати троянду з Бломбсбері сквер о ні доктор Фейл любий старий але я мушу зберегти хоч якусь гідність я бачила, як місіс полковник Гренбі виглядала крізь фіранки весь час, поки ми були в селі. Крім того, вже пізно. Ну що ж. І отже, вони обоє вагалися. Ремпл відчував себе трохи нереальним, і його серце калатало з величезним ритмом. Навколо них жовте небо змінилося на темніючи світло з пурпуровою каймою. Аромат живоплотів став майже всепоглинаючим. Її очі були дуже сильними, дуже живими і водночас завальованими, Неначе болем вони звідчай душним пошуком ковзали по його обличчю. Хоча він дивився лише туди, він якось відчув, що її руки простягаються. Він схопив її руки. Дозвольте провести вас додому, важко сказав він. Дозвольте. Гей там. прогудів голос з провулка. Стривайте. Хвилиночку. Ремпол відчув у серці щось схоже на фізичний поштовх. Він тремтів, і через її теплі руки відчував, що вона теж тремтить. Голос порушив таку емоційну напругу, що вони обоє. Відчули себе спантеличиними. А потім дівчина засміялася. З провулка, пихкаючи, виринув доктор Фел. Позаду нього Ремпол побачив знайому постать. Так, це був пейн із вигнутою люлькою в роті. Здавалося, він жував її. Страх, що знову повернувся після кількох коротких годин. Доктор мав дуже серйозний. Вигляд. Він зупинився, щоб перевести подих, сперши одну палицю на ногу. — Я не хочу тривожити тебе, Дороті, — почав він. — І я знаю, що ця тема табу, та все ж, зараз час говорити прямо. Е — Е-е, — попереджувально сказав Пейн, проскриготівши в горлі. — Цей, е, е гість. Він усе знає. А тепер, дівчино. Я знаю, це не моя справа. Будь ласка, скажіть мені. Вона стиснула руки. Твій брат був тут. Ми трохи занепокоєні його станом. Я не про випивку. Це минеться в будь-якому разі. Його знудило, і він потім був майже абсолютно тверезим. Але справа в тому, як він наляканий, це було видно з його дикою та зухвалою поведінки. Ми не хочемо, щоб він рознервувався і завдав собі шкоди через цю дурну справу. Ти розумієш? Ну, продовжуйте. Пастор і твій кузен відвели його додому. Сондерс дуже засмучений через усе це. Слухай, я буду абсолютно відвертим. Ти, звісно, знаєш, перед смертю твій батько сказав щось Сондерсу під свого роду таємницею сповіддів. І Сондерс тоді просто подумав, що він не при своєму розумі але тепер він почуває сумніватися. Можливо, у цьому нічого і немає, але про всяк випадок, ми будемо на варті. Вікно кабінету начальника звідси добре видно, а цей будинок не більш ніж за 300 ярдів від самої в'язниці. Розумієш? Розумію. Сондерс і я, а також містер Ремпл, якщо він погодиться, будемо весь час на варті. Буде місяць, ми побачимо, коли Мартін увійде. Тобі треба лише вийти на газон перед будинком, і звідти буде добре видно головну браму. Будь-який шум, будь-яке заворушення, що хоч трохи підозріли, і Сондерс та цей молодий будуть на тому лузі раніше, ніж зникне привид. Він посміхнувся, поклавши її руку на плече. «Я знаю, все це дурниці», і я просто божевільний старий. Але я давно вже знаю твою родину, розумієш? Отже, о котрій годині починається чування. Об одинадцятій? Я так і думав. Отже, одразу після того, як він вийде із садиби, зателефонуй нам. Ми будемо спостерігати. Звісно, ти не повинна йому про це казати. Так не заведено. І якби він дізнався... То міг би в стані нервової бравади піти всупереч і зруйнувати наші плани. Але ти могла б порадити йому сісти десь біля вікна зі світлом. Дороті глибоко вдихнула. «Я знала, що тут щось є, – глухо сказала вона. – Я знала, що ви всі щось від мене приховуєте. О, Боже ж мій, навіщо йому взагалі йти туди? Чому ми не можемо порушити...» дурний звичай, і... «Тільки якщо не хочете втратити маєток», грубо сказав Пейн. «Вибачте, але так уже все влаштовано, і я мушу управляти цим. Я мушу передати кілька ключів. Там треба пройти не одні двері спадкоємцю. Коли він поверне їх мені, то повинен показати певну річ з того сховища, неважливо яку, щоб довести що він справді його відкрив. Зуби юриста знову міцно стиснули люльку. Білки його очей світилися у сутінках. Містер Барберт усе це знала, джентльмени. Чи не знали ви чи ні, різко кинув він. Ми станемо відвертими. Дуже добре. Дозвольте мені проголошувати свої справи в церковній дзвіниці. Мій батько Тримав цю довіреність від старбертів до мене. Так само, як мій дід та його дід. Я наводжу ці деталі, джентльмени щоб не здаватися дурним через технічні формальності. Навіть якби я хотів порушити закон, кажу вам відверто, я б не порушив довіри. «Що ж, тоді нехай відмовиться від маєтку. Думаєте, що хоч комусь із нас буде до цього діло?» Вейн роздратовано обірвав її. Що ж, він не такий дурень, щоб ви там з Бертом не думали. Господи, дівчино, ви хочете стати жебрачкою, та ще й посміховиськом. Ця процедура, можливо, й дурна. Дуже добре, але це закон, і це довіреність. Він заліпив долоні разом із якимось глухим стуком. Скажу вам, що є дурнішим ваші страхи. Жоден Старберт не зазнавав такої шкоди з 1837 року, лише тому, що ваш батько випадково опинився біля відьменного лігва, коли його скинув кінь. Не треба! нещасно сказала дівчина, її рука тремтіла, і Ремпл ступив уперед. Він не говорив, горло його горіло, і в ньому, неначе був пісок від люті. Але він подумав, Якщо я почую голос цього чоловіка ще хоч хвилину, їй бо, я зламаю йому щелепу. Вам не здається, Пейне, що ви вже достатньо сказали? гримнув доктор Фел. А? — сказав Пейн. Саме так. У повітрі зависла зрість. Вони почули тихий звук, з яким Пейн тягнув свої шкірясті щоки між зубами. Він повторив. Саме так, своїм тихим сухим голосом, але було зрозуміло, що він відчуває, як його лижуть язики полум'я. "Якщо вибачите, джентльмени", продовжив він, дуже байдуже. "Я проведу Старберт. — "Ні, сер", коли Ремпл ворухнувся. "Цього разу ні. Є конфіденційні справи, які я мушу обговорити". Сподіваюся, без втручання. Я вже виконав частину свого обов'язку, передавши ключі містеру Мартіну Старберту. Решта попереду. Як, е, можливо, давніший друг, ніж усі ви. Його тонкий голос став високим і скриготливим, і він майже прогорчав. Я, можливо, маю право зберігати деякі справи у таємниці. Ремпл так розлютився, що ледве стримав безглуздий ковток. «Ви сказали манери?» – запитав він. «Спокійно!» – сказав доктор Фелл. «Ходімо, міст Тарберт!» – сказав юрист. Вони побачили, як він поправив манжети і пошкандибав уперед, і як блиснули білки його очей, коли він глянув через плече. Ремпл стиснув руку дівчини, Потім вони обоє зникли. Алля. поскаржився доктор після паузи. Не лайтеся. Він лише ревнує до своєї посади сімейного радника. Я надто стурбований, щоб лаятися. У мене була теорія, але, але я не знаю. Усе йдешкеребть, усе йдеш Ходімо вечеряти. Бормочучи, собі підніс. Він повів його провулку. Щось голосно закричало у серці Ремпола, і сутінки сповнилися фантомами. На мить звільнена істота, що сміялася з вітром у волоссі, коли вона бігла, задумливість квадратного похмурого лиця, що криво посміхалася на мосту, практичність, глузування, маленький пустотливий гумор, а потім раптом блідість біля живоплоту, і тихий зойк, коли ці жахи повернулися. Не дай нічому з нею статися, пильнуй добре, щоб жодне лихо не торкнулося її. Добре пильнуй, бо це її брат. Їхні кроки зашелестіли в траві, і дзвичання комах пульсувало пронизливим гудінням. Здалеку, в густому побітрі на заході, почувалося бурмотіння грому.